Egun on. E, azken ilabeteotan agerraldi eta mobilizazio behin baino mailagoetan adierazi dugu moduan, Aralar Alternativa Eusko Elkartasuna eta Eskrabertzaleak ezinbestekoa deritzegu egoera larri hau gainditzeko baliagarri izango den proposamen sozioekonomikoa aurkeztu eta garatzea ugariak izan dira azken urteotan krisialdi ekonomiko larriari erantzuteko eta berau bariat, baliatuz, Estatu Espainiarrak hartu dituen neurri politiko, ekonomiko eta sozialaren aurrean, Euskal Herrian eman diren herri erantzun masiboak. Nafarroan, gizartearen mobilizaziak oso adierazgarriak izan. <coughs> Eta oinarrizko zerbitzu publikoetan, UPN eta PSN egitenari diren murrizketen politikei gizarteak emandien erantzuna zuzena izan dira. Azkena martxoaren hogeita abertzan, E Euskal Herrian erabatekoa izan zen greba orrokora dugu. Mobilizazio eta greba horiek oinarri komuna dute. Ezek, esan zaio eredu kapitalistaren azken krisialdiari aurre egiteko ezarri dituen politikei. Kiriziaren ondoriok areagotu egiten dituztelako bakarrik, eta beren helburu bakarra sistema bera salbatzea delako. Hemendik aurrera ere, aurrera jarraide zan. Berrintasunerako eta gizarte integraziorako ikerketa zentroak joan den azaroan kaleratu zuen azterketa batek, datu ikarra garriak zituen agerian. Besteak beste, Nafarroan amaika mila zerunfamiliatako kide guztiak lan nabezian daudela eta zazpi mila familiak ez dutela inolako diru sarrerarik hilian. Horren aurrean, UPN eta PSN-ren gobernuaren erantzuna izan da oinarrizko gizarte uskubideak murriztea. Esate baterako, oinarrizko harrenta eta onyarrizko gizarte eserbitzuetara bideratutako baliabideak geroz eta eskazagoako jekere. Ez ez desan saio, krisiari aurre egitearen haitzakiapean Egiten ari diren erreforma ta murrizketa goziei. Amarketetako borrokas loturitapko eskubide guztian urreket, urraketari eta de facto burutzen ari diren estatuaren zentralizazio politiko eta ekonomikoari. Ezin dugu onartu eta ez dugu onartuko Barzinak eta Roberto Gimenezek osatutako bikotea Rajoiren gobernuaren administrazio ordezkaritza bihurtzea eta gizartearen aurkako politika berberak aplikatzea. Ez dugu onartu behar UP-enek eta ps ongizatearen estatua suntxitzea, eskuntza publikoaren kalitatea ondatuta eta osasun publikoa hankaz goratzen interes publikoan alde. Nafarroako gizartea babestu egin behar dugu, Gure ongizaterako eta gure eskubidetarako hilgarria den bikote honen aurrean, hain zuzen automata robotizatu baten moduan, rajoiren aginduei amen esanez erantzuten dion bikotea. Baina era berean, baiets esan justizia sozialean oinarritatutako gizarte herdu bati. Zerbitzu publikoa bermatzen eta indartzen oinarritzen dena eta herritarra sistema beraren erdigunean kokatzen duena. Bere eskubide sozial, laboral eta edo beste edozin esparrutakoak lehenetxiz. Bai ez esan zaio, bestelako eredu politikoa, sozial eta ekonomiko bati. Erodu ekonomikoaren erdigunean bizitza duina ezarriko duen kapitalaren etekinen gainetik. Gizartearen mobilizazioa adierrazgarriekin bat eginez, ongizartearen estatua, sistematikoki, desegituratzearen aurrean planto egin dugun moduan, gure jarrera da aldaketarako alternatiba giza altxatzea. Aldaketa horrek eduki sozial eta politiko sakonak izango ditu. Nafarroan aire politikoak alda daitezen eta askatasunaren, berdintasunaren eta justizia sozialaren bidetik ibiltzen gaitezen. Herri bezala, erantzun biogu madrilik, gozatu nahi diguten gizarte, eredu neoliberalari. Euskal Herriak, destelako politikaz nahi ditu, egiturazko krisi sistemiko honi erantzuteko. Eta aldarrik apen bidezko eta zuzen horretan, Nafarroko gizartea funtsezko eginkizuna ari da izaten. Euskal Herriak bere tresna propioak eduki nahi ditu, eredu justu eta solidarioa ezartzeko. Euskal Herriak, buru jabe izan nahi du, kanpotik datozen inpozaketak eta politika politikaukerrak geratzeko. Eta tresna berri horiek egoki esarrita Nafarroko gobernua bidea emango dute Nafarroak errez eta sozialen bidez erantzuteko tisiari gikota parriseki comenpekotasunak aholdu egiten baitu egoera honi guk nahi bezala ala aur egiteko behar ditugun tres nari gabe uzten baituelakoz eta hori baino gehiago berriro zentralizatzeko gogo bisiarekin maltri saiatzen ari denea jada mugatua da Nafarroko autogobernuaren lorpen historikoak desegiten iruinetik erantsu behar dugu erantsu positiboekin rajoirik mezu argi hau helarasteko dizidiari aurregin alzaio ezkerreko ikuspegitik eta duki sozialzakoneko neurriak hartuta. Eta gafarroan aurrerapeneko apeneiko gehienko sozialaren butzadarekin gura autogobernua erabili behar dugu neurri horiek guztiak ezartzeko. Espainiak ondoratzen Eta guk ez dugu txiko gaur burua aldoratzen madelekin batera. Eta bide horretan, aurrera egiteko proposamenaren osaketan buru belarri aritu gara lanean aralar, alternativa eusko alkartasuna eta ezker abertxaleko kideok. Proposamen honen oinarria buru jabetza politiko eta ekonomikoa izango da, eta ere du berri bat lortzeko bidea zehaztuko duen. Ritarrekin eta eragile sindikal zein sozialekin elkar lanerako bidea irekiaz eta eskua bizatu. izan ere, Euskal Herri justuagoa eta solidarioagoa guztion artean, eraiki behar dugun, elkartasuna eta amistasuna oinarri izan da. Horregatik ere, eragile sozial eta sindikal zein herritarren ekarpen eirekia egongo den tresna bat den neinean proposamen bezala definitu dugu. Ekarpen eta iritxe horiek jasotzea di begira, hainbat, bilkura eta urkesten egiteko azmoa dugu hause da gure proposamenak. Lau atal nagusi ditu urkestuko dugun proposamenak. Denik eta behin, egoenaren astarketa. Mundu mailakoa, Estatu Espainiar eta Frantziarrena, eta azkenik Euskal Herrikoa, migarenik. Politika sozialak eduki eta indartzeari dagozioen atala batez ere publikoak osasun eskuntza eta prestazio sozialen arloetan. Iguarenik buru ekonomiko eta politikoaren beharra aztertzen eta zaukantzen duen atala nazio azken Europa sozial baten espatuan. Eta laguarenik eta askenik proposamen honen atal nagusia. Krisi ekonomiko-ekologiko eta sozialari aurregiteko hildo nagusiak barne dintzen dituen atala. Aurkezpena, proposamen sozioekonomiko honen aurkezpena maiatzaren Lehengoan izango da. Hau da Langileen Nazioarteko egunean. Egingo dugu publiko webune desberdinetan eta zare sozialetan bitartez jabalduz baita ere aprobetxatune dugu aukera hau deialdi bat osatzeko eta guztiei gure kaleak bete gitsatela gure altarreikapen eta eskuiden altarreikapenen eh alde. Era berdean bera ekitaldiak gurutuko ditugu maiatzaren 6an eta maiatzarena 19 Bilbon. Aurrerantzean itzaldi eta aurkezpen gehiago egingo ditugu hainbat hiri eta hirietan. Petatik